radio personalities the best music the funniest shows this is Club FM Psst, Puffy Long Puffy Long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 Dios. ¡Buongiorno! Arturo. Mëngjes, mirë ju keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e klavë femnë 104 edhe në ekranin e Klap TV. Si jemi mëngjes? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Altin. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Olta. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Delori. Delori dhe të gjithëve juve kudo që të jeni uroj që të jetë një ditë mrekullueshme. Është shinisur mbar. Duke qenë kur po? Vajte 24. Iku. Iku 20 qershori. E në fund kam përshtypjen uniku edhe Kjo të që është e zgjedive Mendoj që ka, po, ka si rridur Po qartësuan gjërat Po qartësuan gjërat Ideja është në baroj Qartë apo pa qartë Po sa me qartë dhe që më shpejt, ke drejt po. Se po bënë shume nga treza Po sa hajde, hajde ri Se herën e fundit kër zhjo dhe më kryetar bashkije hmm. Më banim më dhjo dhe Kjellim fitoj i rama me dhjetë vota Po, po Po sa e unë gritë Berisha tha Jo tha, një sekundë tha Se kemi të sakutik te I kam pa un dhe, I tha at ritit. Ne pasai u bë një lëmsh. Morë Ristani në telefon, doli ai me pisqolla Cowboy. Do nxjerrim 86 vota knej, kanë dhe bëmir topi ka votu për Ramën, u fundin këtë clanin nxor një. E ke presur çfarë? Ës futa ti. Ë një lëmsh e Patrik Sadika këtora news, Rama, Basha, Rama, Basha, Basha, Basha, Basha, <laughs> Rama, basha, basha, basha, Basha fitues. Jasha. Pasai u mor u ther një Çaj çaj një dash. Mo një <laughs> një <Njështë> dash <i>? atë. <laughs> jo, edhe dashaj. Edhe dashaj. Edhe brirë ka çurrem këtu. Ah, te te te i... bashkia. Dashi mm. Tufës. Mhm. Mm. Mm Pastaj erdhi Tufës. Pastaj erdhi këy. Ç'a ishte këy? Qëros me Qëros me baluke. Këy që m'hëngri fika janë dy herë. Drejtori inspektor ç'a ishte? Ah, dhe... Ëh. Po, po, po. Këy m'qen. Um, Ai që <laughs> <laughs> <laughs> erdh. Nisë m'ruar. <laughs> ka vjetë bionde në flokësh atje te Ta, te zyrat e bashkisë në Zorë kso për jashtë. Atë is e koa. Kur të gjithë ndërtonin shtesa, u bën këto pallate nga 13 kate. Po, po, e artë atë. H. Sa bëjnë? Iqenë ndakor. Qëhtu që, kështu që them në <coughs> në relativitet, gjërat jan, janë nganjëherë më mirë, 4 mm -hmm. vjet mundon. Të paktën nuk kemi atë pjesën, atë pjesën pra, rama bash <gjë> e gjithë këto gjërat të e tjera. Edhe po mbaroj me kaq, do jemi super. Mm -hmm. Pastaj merrimi me punën tona. Sektë mendoj, me sinqerisht e mendoj. Po shikoj se sa se sa të investuar janë njerëzit në komente politike. Po shikoj për shkak të Facebook-ut dhe ishte plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot të gjithë komentonin Bi politikën. Mm -hmm. gjitë për gjedjet, mbi politikën. Gjithë kishin diçka për të thënë, mbi zgjedhje, mbi LSI, mbi rezultatet e LSI-s. Ku ti u ndash? Donë me Erion Velin, këto Berishën, Bashën që thoshën ne humbim por fituam gjithsesi e gjitha këto gjëra the bukra edhe thoshe si ka mundsi ka aq shumë energji ka aq shumë potencial ka aq shumë nerva ka aq shumë kohë e gjitha e investuar për të komentuar mbi politikën mbi bëj... apo <coughs> mendoj sigurt më jesh me, me punën tona do thotë dikush un jam pa punë po një pasion e ke një Pam. hobi një gjë në jo në me punën tona në mënyrë drejt për drejtë ja jo do mos zbresh më ato po ato më mirë akoma po dish me pun, sigurisht po sikur ti investoheshim çik më shumë te vetja gjysmën e këtij zellit që kemi për të parë Lorenzo Vangelin, euh, Artur Jane, Arthur Foxin. Pasaj po mendoja se kush miku mund ta treni mendimin. Po sa sa orë kanë ndërtuar në, në Kempton Fazio? Po ti ja e llogarisësh për shkakun. Shumë dorë mision në javë për shkakun. Ti bësh një llogari sa kanet fazio.com. Unë sjam njeriu për të folur se un rivet në kontë, ngatror. Po po mendoja te un. Po që gjithsesi Sai, bëna kështu. Ai kanë gati dy janë uh, apo. Ka më tek herë andaj. Këtu jam di këtu, edhe mbështeten te kjo tavolina nëpaskua. Ai është drejmkëmb. E nisem. E kshumë me këto fjeta domethënë, sa organik nuk të zi. <laughs> Gjithsesi, e fillojm programin? E nisem. E nisim zyrtarisht madje, me dashur jeni me klubin e mëqjesit, valet e klavë fem në, në 104 edhe në ekranin e Club TV. E mëqjesit në Club Fem dhe Club TV. Why is it sunny? Something that go wash up pain and all those I'm sleeping all these demons away but sure ghosts the ghost of the week is me away yeah. My friends had to figure it out Yeah that's all I said to you It's rock right, hard in another you But your rival was going Shut up. Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1664 u themelua New Jersey. Në vitin 1717 u themelua në Londër dhoma e frimasonve. Në vitin 1793 u miratuat kushtuta e parë republikane në Francë. Në vitë 1922, Shëqata e Futbolit Profesional Amerikan mori emri në Ligës Konktare të Futbolit. Në vitë 1927, Kenneth Arnold bëri raportimin e partë të gjerë në lidhje me jashtë oksorët pranë malit Rainer në Washington. Në vitin 1928, forcat sovjetike të pushtimit në Gjermani lindore vendosë një blokat toksore dhe ujore për e thë Berlinit per ondimor. Lejo e vetëm trafiku aeror shë duhet të kalonte në për disa koridore të posaqme. Blokada e Berlinit u pasi hapi fundit i fundi bashkimi sovjetik në përpjekje për t'i detyruar shtetët e bashkuara Fransen dhe Anglin që të bëni nëshime ekonomike lidhur me Berlinin lindor. Në vitin 1953, John Kennedy dhe Jacqueline Bouvier bën publike fejesën e tyra. Në vitin 1981, ura Humber është hapur për trafikun, ajo lidh The Yorkshire dhe Lincolnshire. Në vitin 1998, Walt Disney World Resort mirëpriti vizitorin e 600 milion të saj. Në vitin 2003, këngëtarja Beyoncé nxori në treg albumin e saj me titull Dangerously in Love. Në vitin 2010, Apple paraqiti për publikun iPhone 4. This is Club FM. 100.4 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit It's been a long day Without you, my friend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 Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë se vini ardhur në Clubin e mëngjesit, miqtë dashur. Përshëndetje mora, është tani 7:19 minuta. Unë jam Blendi i bashkëngjerë me Atinën Olten edhe Lorin së mëngjes më Juve nga 7:10. Tërën e ka jeri edhe për frimzimin e ditës sot në pas uh, sajë, është olëta me moti. Njepi. Nërko, sot shprejhen e ditës blendje, e kam sjetur nga Al Pacino. Al Pacino. <laughs> mm -hmm. Do të gjende gjithmon një laps për të shkruar të ardhmen, por kur sot të gjendet një gomë për të fshirë të kaluarën. Ba e mentë këta, mm -hmm. e bukur është, Shumë me qëta të në do të flasë vetëm në... një minut apo ty kur olëta të këtë maruar për një gomë që fshirë të Ok. Atyre, edhe <laughs> një tete... herë tjetër, Al Pacino ka thënë, do të gjendet gjithmonë një laps për të shkruar të ardhmen, por kur zotë gjendet një gomë për të fshirë të kaluarën. Faleminderit. Dhe tani Olta me motin. Olta. 20 gradësh në këtë momente Aa. dhe 29 do jetë maksimale. Parashikohet një mot me diell. <coughs> Super. Sa mirë. Pak më ngrohtë se sa dietë. 18 e mbaj mend ishte në këtë në këtë në orë vjet. 20 është sot 2 grad më shumë 29 maksimale do të thotë që mm. Super, faleminderit. Faleminderit, Olta. Diell çdo ditën. Atëre, ju e keni paraqesur se si ndodh ndonjëherë për shembull që dërgon një email dhe ja dërgon njeriu të gabuar. Po. E keni paraqesur. Po, ti për shembull do të që ti shkruash uh, Davidit e zëm se Samirja ka lua të mbrën, mm. ka ruar një qërape të shpia ime i dashër, <laughs> e tjere, tjere, tjere, dhe kërë uh, shkon për të dërguar, edhe në vënd që të ja dërgosh ati, mund të ja dërgosh babit. Babit, oh, shum, do, do. Ja dërgosh babit dhe i këna jo, emaili, sija bënë, ose ke bërë një gabim për shumë, do të mërshëm. Mm. Google, dje, e kjo është ndryshimi mm. mëj madhë që ka ndodur në internet, mm. um, Google dje ka ndzjerë Un-send ose undo-send oh, oh, sa bërë Po, që ju jebët gjithve juve, edhe neve, sigurisht, uh, mundësin që nëse e dërgoni një e-mail Do të keni nga 10 dhe në 30 sekonda kohë, barës e si e vendos veda tje mm -hmm. Për të afshirë atë e-mail Pra nëse bësh pishmat, mund të kesh bërë një gabim, po themi, ortografik, gramatikor, ati qka Mund të kesh bërë ati qka Në ata që gabimisht Një diska të dërguar gabimisht Mënë të dërguar njëriut gabuar Ndë njëherë Kënjë list me njërë Si darin atje Tam Kjo ka qene testuar në Google Labs Që është një platformë testimi që Google ka Për uh, disa muaj të animat më, Por mën fund Për gjithë ata që përdorin Google-in Ose Gmail-in Për mes uh, webit Tam Për mes internetit Nëse shkoni text settings do ta duhet ta aktivizoni këtë nuk e keni ta aktivizuar automatikisht po nëse jeni në Gmail shkon tek settings do ta gjeni shumë kollaj atje mënyrën për ta vendosur atë dhe vendos ti nga 10 deri në 30 sekonda më me mirë është të japësh vetes 30, vete, 30 sekonda kohë dhe shë, nëse dërgoni një email gabimisht edhe mbasi e keni shtypur send dhe emaili është bërë send mm hm Ju u keni 30 sekonda kohë për të bërë undo send. Pra për ta rikthyer atë email për ta fshirë nga inboxi i atij njeriu tjetër që ka mar, e ka marr, e ta ta përsërisësh edhe një herë tjetër. Prandaj po thosha që është një gomë e cila mundet një të, <laughs> Nëse, në një farë mënyrë të të shfitë atë kur në momentin e duhur sepse vetëm 30 sekonda koke. Nëse, po pra, 30 sekonda koha është diçka. <laughs> është diçka, është diçka shumë. Zakonisht e vendos kështu, e kupton brenda 30 sekondave, "Ah, oh. edhe do që ta do që ta dërghosh mm -hmm. ta fshish edhe një herë nga e ta shkruash mm -hmm. nga mm -hmm. e para." Sepse shikoj këto gjërat për shembull që teknologjia mundson tani si një udhtim pas në kohë. Mm -hmm. Ëh. Po të gjëra diçka interesante në lidhje me me teknologjinë dhe përdorimin e saj për ta kthyer kohën pas në një far mënyrë, në një far mënyrë. Um në vitin 2004 për shembull në Irak, forcat amerikane ishin duke uh, vuajtur shumë për shkak të atyre që quheshin uh, në anglisht shkurt ID's ose uh, ishin to explosive devices, uh, illegally explosive devices. Vendosin mm. bomba, uh, ta irakenëve që ishin kundra kundra amerikanëve, bomba në rrugë që i shtypte një rrot makine dhe shpërthente. Mm. Dhe u bë shumë problem. Dhe ishte shumë e vështirë, ma dje, shumë qindra vetë vdicën të më tonë ushtarë në, në, në luftë dhe gjerat nuk përduk eshin mirë në atë ko. Por qërë vendosën që të bënin dhe një mënyrë për ta, si për ta këtujer kohën brapsht, ishte, mm. ishte kjo, ata vinin një avion në ajer, i cili shkrept e foto zhdo sekund, të kështë, të kështë, të kështë, të kështë, të kështë, mm. të kështë, të kështë, të kështë, të k dhe i shkrepte këto foto. Tanë në momentin që ndodhte një shpërthim, hm. Mm. ata çfarë bënin? E gjenin atë moment sepse tani kishin një listë gjant fotografish në rend kohor që kishin fotografuar mbi qytet. Dhe shikonin më shumë që shpërthimi ndodhi boom këtu. Atëherë ata ktheheshin mbrapa. 1 mm -hmm. or, 2 or, 3 or, derisa shikonin se kush ah, e kishte vendosur. A e gjenin nëpërmjet fotove. Nëpërmjet oh, fotove. Dhe shikonin për shkak të 2 or më parë Një makinë kishte ndaluar atje. Ëh. Mm -hmm. Dhe kishte vendosur një burrë që ishte dalë qandeja. Dhe kishte vendosur ata gjën. Ëh. Mm -hmm. Tani ta shikonin ku kishte shkuar kjo makinë. Lëvizja, lëvizën e kësaj makine. Bravo. Wow. Dhe dhe e shikonin për shkakun që ajo makinë hynte në X shtëpi. Mm -hmm. Ëh. E kupton? Prandaj forcat pasaj shkonin dhe gjenin që në X shtëpi ishin, ishte një bazë ku prodhoheshin bomba e gjëra të tjera. Prandaj ai çarkullonte gjatht kohës dhe kishte mund kishte 2 ditë, 3 ditë që rrinte në ajër avioni mm. dhe është vetëm shkrepte foto. Gjithgjithasëm kur ndodhte shpërthimi, ti mund të ktheshe 6-7 orë në kohë, shikoje se ku, kush kishte ndaluar atje, kush e kishte vendosur bombën dhe ku kishte shkuar këtu? Ku kishte shkuar këtu? Mm. Këtë teknologji tani po e përdorin edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Edhe ka një gjë që kjo, si thua, edhe shkon kundra lirisë individit në një farë mënyre, por kta po e përdorin. Nëse ka ndodhur një vjedhje në në një filan shtëpi, bon. ata mund të kthehen brapë në në kohë shojin se cila makin kush ka hyr kanë dalur atje mm, po edhe ku ka shkuar më pas pasi ka kryer domethënë ata mund zbulojnë diçka që ka ndodhur tet or më, më përpara edhe pse askush nuk po rrinte po e përgjonte atë shtëpi vetëm se nga larg gjithçka është fotografuar kështu që ti mund të shikosh se kush ndaloi te atë shtëpi kush koi mbasi ndaloi te atë shtëpi ku i çoi gjërat që vodhi etj etj etj është është gjë interesante kthim kohë pas 725 në këtë momente në klubin e mëqyesit mkan thënse radhën e ka Tovilum talking body tani në klubin e im çesit kjo kënga e bëri një vit duhet të ka hyrë në verën e dytë mm -hmm. po më duket e bukur është vërtet e bukur është vërtet shumë e mirë ja ku vjen club fem Hello, hello Orë edhe një 7, 29 minuta Ju jeni me kryurin e mëgjesit Valle dhe Club FM në 1.4 Edhe në ekranin e Club FM Në mëgjesit me juve Nga orë a 7 dhe në orë në 10 Përlesoj një histori nga këto Qudishmet E ndodhur në fakt vite e vite me radh Pasi një aksident automobilistik Në Australi Ka zgjidhur një mister 10000 ose 16000 kilometra larg. Kyre. Si kuptova. Ehm um, vdiç në një aksident me makinë, një burrë i Tam. moshuar në Queensland në Australi. Mm. Kjo uh, ndodhi në muajin maj. Në muajin maj, uh, Denis Lee la Forty vdiç në një aksidentin që ndodhi atje me makinë. Vetëm se u zbulua se ky në fakt ishte Raymond Grady Stensel Junior i cili në vitin 1975 ky që humbi jetë ishte po, dikush tjetër. Ishte pasur një identitet tjetër. Oh. Emri i vërtetë ishte Raymond Grady Stensel Junior dhe jo uh, Denis Lafferty siç e mm. kishte vendosur. Mm -hmm. Në 75-ën, -në, në Florida, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky dënohet për importimin e 12 tonave të hash shit. Wow. Dhe në ditën kur ky dënohet, pa. Ky vendos që me një vark të shkoj në Australi. Pa. Po, Mer varkën dhe dale ngadalë oqeanit. Ëh. Edhe me mjetet tjera, arriti që të shkonte në Australi bashkë me një të dashur që kishte. Pa. Braktisi familjen e vet. Edhe i. Dhe fëmijët dhe iku dhe ndërtojnë një jetë tjetër të qet në Australi ku kishte rabrë në biznes. Biznesi ishte uh, vizita në Kopërsh Zoologjik mm. Natyror që kishte këy me krokodin. Mm. Daintree River Cruise Center quhet. Dhe gjithë këta vjet, nga 75 deri në 2015, që i wow. bie fiks 40 vjet, ky jetoi me një identitet tjetër ndërkohë që kërkohej në Floridë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ë ka kërkuar në Panama, në Amerikën Latine, e ka kërkuar në Honduras. Avokati i ti, tij ditën kur ky u dënua, mm -hmm. u thanë që zhdukur nuk e dinte në fakt se ku ishte. Ka qenë duke bërë scuba diving, pra uh, zhytje në Ujonore, ëh uh, dhe nuk është parë më. Por ky kishte vendosur që të largohej. Ky është. Ky është tam. Ky është. Dhe ndroi identitetin, mm -hmm. ndroi emrin, mori të dashurën e re, u martua me të në Australi, bëri fëmijë, krijoi një familje tjetër dhe jetoi i qetë për 40 vite me radhë. Askush tanë imagjinoj Australi është edhe në anën tjetër të globit. Po kuptohet, por nuk fl... i shkoj mendja dikujt. Që... Absolutisht, asnjëherë nuk e nuk e jetën. Kjo është për shkak të sjella që kishte kishte në Australi, shtëpia ku kishte jetuar deri uh, para se të bënte aksidentin me makinë. U desh të ndodhte ky aksident në muajin maj. Për zbuluar të gjithë historinë. Për zbuluar një. të gjithë historinë se kush kishte qenë këtu, sepse kjo kishte kishte mbetur si një uh, mm -hmm. si thon uh, nga këto çështjet uh, e ftohta. Mm -hmm. Kur çështjet nuk zbulohen. Këto foto që ju po ju tregoj janë janë jeta e tyre në në Australi. Alëm e tjetër. Ka një gjë që vendin ku u vendos këtu në Australi në në Queensland ngjan me Floridën nga ana e natyrës, për shkakun që ka për shembull krokodilë dhe aligator, mm -hmm. si atje edhe atje. Kështu që, që këtu duket sikur ka zgjedhur një vend sa më larg tishte e mundur, por të ngjashëm mm -hmm. me vendin nga nga ku vinte. Interesante. Um, ishte shumë interesante. Se si mund bësh tjeter, të bësh një yer tjetër për veten tënde të plaqesh i qetë. Bazike importuar 12 12 ton marijuan nga Meksika, uh, për cilën ishte dënuar dikur. Të sa njerëz ruajnë të sekrete që hajde merri vesh ti. Gjaher zbulojnë herë jo. Herë zbulojnë ja. herë, herë jo, ja, po ja vranë. Kjo e Denisit që ishte Raymondu zbuluan. Histori shumë interesante. Po, ran ran në paqe më në fund edhe edhe sherifët që i kishin kërkuar gjithë këtë vjet tani e din se çfarë. Edhe deri në Australi thonë ata nuk e kishim nuk e kishim menduar. Kam ushtirë në vitin 75 do ishte kaqën shumë e lehtë për të për të ribër kështu mm -hmm. si identitet. Se tani për të nisur nga e para. Me Googla e Facebook-a e me me këtë teknologjinë e njojës, e njëjë mm -hmm. e së fytyrës për shembull që do ti shikoj në Facebook-u, ti ke një shokut në Facebook-u, thot Altin Sule, thot ta bëj tag. E njëvaj, e di e kupton se kush është tjetri. Kurse atyre këto gjëra nuk ekzistonin. Po, më thjesht jam. Po, më duket se si, mund të ishte një skenar, Filmbe, skenar filmi. Po, po, atë po mendoj. Dikush i ikën me vark në Australi për të shmangur Chicago. Është një film shumë i bukur. Edhe bën një jetë krejt tjetër. Mm. Krejt tjetër. Sumor me me drog, asnjëherë. Jo, ja, u u, u me kafshë, po. E po, e provoj një herë. <laughs> nuk i doli mirë herën e parë. Është jo, zhurimend. Billy Idol is dashur Sweet 16 or 7:34. Pas 97:38 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV ju si urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëre, <laughs> anagrama për ditën e sotme është boni gati M P Horin drejt. <laughs> drejt. Horin është me rreth but. but. Jo, horin, si shdo duaj tishtë e po. Më pe horin dreqë. 0619 27 22 2 Dërgoni mesajt uaja. 0619 27 22 2 0619 27 22 2 Më pe horin dreqë. Nuk në pashe. <g resources> o Adere. të, të cilët du t'je durata? Një kontroli plot miksor nga spitali amerikanë. Për të gjithë horat, dhe... <gresso> Jo horat e, të tjerët të tjerë që duan të luajnë mm -hmm. Numëri është 0, 6, 10, 9, 20, 7, 22 Pe i marë gërmat me rav M E P E H O R I N D R E Q M P Horin Dreqë 0-6-7-9-20-7-12-2 Dërgojnë mesajë të uaj a pahaluar të shuan e dhe emrejnë për që më fituet Êshtë anagrama për ditë në sot me në klubin e mëgjesit Në kljab e fem në 10.4 Më pe horin dreq mm. Pak e gjat mm. Por e li zeshma Ti mund të duar është pak e gjatë po Ja, e gjatë si fjalli E <laughs> Të pak të nuk të trash Ja um, mm, mm, mm, Kisha thjesht qef mm. të doja fjallet e gjatë trash Një fjalli <laughs> Dijon Dijon Mm -hmm. Në Berks County, Pensilvani mm -hmm. Ka ndodhur një dasëm Shumë mërë të të rejshga Më shumë se sa dasëm duke si një konvent e forçave të policisë atje Pëpse? Sepse ka plas një shërë Thonë deli sa kanë mëritur uh, 16 forçat të ndryshme policie Jo 16 veta 16, po, 16 makina të ndryshme. të ndryshme policie nga 16 wow. rajonet e ndryshme të të cilina aty po rreth. Dan Hansen, është farkë Tasma... ndodhur. A po në Campier, sigurisht pa, alkoli, alkoli ka qenë ka qenë një faktor kyçesor atje, por Sherri ka nisur ku një grua mm. me emrin Mandy Groll, tam, ka goditur në grusht një grua tjetër, <laughs> e cila e kritikonte se pse Mandy po jepte të pinte. 4 vjeçarit të saj. Oh. Fëmijës së saj, 14 vjeçar. 14 vjeçari ishte i dehur, sepse kur i kanë bërë testin e alkoolit më von, mm -hmm. ka dalë që limiti i ti tij kishe kapërcyer 2 herë atë që lejohet për të rriturit. Kështu që një gruaj i ka thënë, "Po çiefat i fëmijët pi, ai është 14 vjeç, sepse eskëpar që mamaja i jepte birra të birat tjera." Ëh. Mm -hmm. Dhe mamaja është nxehur. Pam i kanë kësaj. Wow. Ktu kanë nisur sherry. Ktu ka nisur edhe si thua, është kthyer në një shenjë shpaktisht thuaş. Po një një ku di un masive. Mm. Thuhet për shembull në lajmin që është botuar këtu që 6 prej të ftuarve ndancës janë gjetur pa rroba. Sepse edhe të gjakosur. Duhet të shqyrë rrobat një ritëdre është një dasmë. Pasionante. Është arrestuar edhe dhëndri për shembull, dhëndri ka quajtur Nikola Papustis e ka pasur emrin dhëndri. Lej, <laughs> me sa duket po. Pa oh, Papucis. Oh. Nicola Papucis se ka. Ëm, mm -hmm. um, por kanë ardhur policë nga qyteti Fleetwood, Hamburg, Pennsylvania, Berks County, uh, Wyoming, Burn, Spring, Tilden, Reading dhe Muldenberg. Të gjitha këto rajonet ndryshme policie kanë dërguar forca atje mm -hmm. sepse nuk përmbaheshin asnjëri nga aftëtuarit ndasëm. Vetmërsia. Është sh bërë kështu domethënë një, një gjakosje, një kundërmset çfarë domethënë. Edhe gjitha ka nisur për shkak të një fiale që është thënë një gruaje që lindte fmirën e saj të pinte. Ktu në Shqipëri për shkakun fmirën e pinë ndasma. Po, i është. Po shumë. themi dashij, nëse ka një moshë. Si është moshtë, sa po ta bërgzuar dhe shumë pak, po. Tash i varet të diskutojmë çdo ndasëm në Shqipëri herë. Jo, jo. nëse... Me ai son kanë parë vota. Jo, do them, jo, sigurisht. Ka që pi, ka që... Zagunisht gjit pi, A një po katë kuse... nga taj që pi, Sheren shërë, dasma. Shën nuk i shën. Ja, një. Dakord, dakord, jam. A i pronari i vendit ku shën bajtur dasma, pronari lokali, si që themin e këtu, edhe mm -hmm. në, në fund fare për mediat, i uroj qiftit një fatë mbarë, thot, në të ardhmen, sepse ky nuk ishte filim shumë i mirë. Dhe të ribëndet e njerë martesë, ndoshta. Por, jo me këtëftuar. Këtës ka të thyra dhë etë mashkull. Ehm, etjëra, etjëra, etjëra dhe dhe 16 makina policie që janë përgjigjur ndaj thirrjes hyjdeni se nuk mbahen. Jo, vlen, vlen shprehja, dy martohen, nishin të tjerë törbohen, kështu që tani nuk e di sa janë jam por vlen këto drej. Tan tan tan tan tan tan tan tan. Më mjesi, mirë se keni ardhur gjithë në klubin e mësesit në Valë dhe Klube Fem në 104. Unë jam bleni këtu bashkë me Jerin, Andini, Nolten dhe mjess, Lorin Një gjesë, një ja. gjesë Një gjesë, një gjesë me ju Dua që të bëjnë i pyritin nga aktualiteti Tani që përmbarone bon dhe sezoni mm -hmm. mm -hmm. Përit përit se e dim Përmbarone po. bon dhe sezoni politik Yes, yes Atere Dim për shumëllë që përdoja ka fituar një 15, 15. bashkin mm -hmm. po. E majta e bashkuar një 24 24 a për 25? 24 a për 25. Ndyshka e tjilë. Êshtë një, një, një, një, një parti që ka fituar vetëm një bashki. Ta. Si qëhet kjo? 06-79-20-7-10-222 Një bashki të vetëme ka fituar as koalicioni majtë, as koalicioni djathë. Si qëhet forsa që ka fituar një bashki. Una. Vetëm një. Una Sola. Ma të reguan uh, këtë historinë. Çi do të tregoj në këtë çaste? Mm -hmm. Me kushtin që ta tregoj herët në klubin e mësuesit. Than duhet ta thuash, duhet ta thuash për ankonjen e dëgjojmë se pastaj ikim për në punë. Është histori e vërtetë. Historia e vërtetë. Është historia e vërtetë dash, po. Tam. Ka të bëjë me një familje që jeton diku te Kalidemi, mm -hmm. tek shkolla e kushtrimit liris, nëse ke parasysh atë zonë antej kur kalon edhe parku në Alidemi në atje. Mm -hmm. Me një burrë që po i thoshte një burri tjetër. Ishin ulur në një kafe. Edhe se i fëmijët tu më çamëren, po tha djalin e madh tha ka mbaruar juridikun, ai tha ka bërë një master 2 vjeçar në juridik, është është mirë, tha, vajzën e kanë çuar në Itali. Mhm. Ka ardhur tani. Ajo ka qenë në Bologna, Shkështë, po. Mm. Kishte mbaruar për shkencë politike, ka edhe një të vogël, tha. E vogla është për mjekësi, mm -hmm. në vit të tretë, s'ka mbaruar akoma. Edhe të fundit fare, tha, djalin e vogël tha, e kam hajdut. Edha që po aszien turta një e kemi juridikta. Nje kem shkencë politike thanë tjetrin e ke për mjekësi tha edhe një në fund tha hajdut. Ai hajduti ndan me buxhim. Dhe <laughs> ta, ta, tjert. Tjert janë në jo? shkolat të tjera. Ata bien janë gjithë pa punë, jo. Mirë. Vetëm hajduti punon. Kështu që e fash. Ma gjahuat. Them mas van klunim jesit. Ju përshëndesim, jurojmë ditë të mbar. I still love you. actionate from the silent we can bring me the wind i'll let now with it it's some bad is it but i'm letting go i'm giving me Nëse në stade 52 minuta jemi me klubin e Mungjesit në klub BeFem 104 dhe në ekranin e Club TV's ne jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do mm -hmm. Nërkot, të shndotheni. Ndërkohë dua të tregoj një histori të çuditshme, të veçantë nga Australia, ti e di Blendi që uh, edhe në Shqipëri ka agjenci martësore që mund të gjëjnë një bashkëshort ose bashkëshortë. Kjo është shumë e përhapur. Por në Australië është hapur një agjenci që është e kundërt e agjencisë martësore, që do të thotë, nëse ti nuk shkon më me partnerin, me bashkëshorten apo me të fejuarin, me të dashurin apo të dashurën tënde dhe nuk di, dhe nuk gjen dot fjalët e duhura për t'u ndarë me të, Atëherë të vjen në ndim agjencia që sapo është hapur e ka emrin Sorry It's Over. Më vjen keq, mori fund. Çfarë ndodh është që këtë agjenci e ka hapur një ish infermiere në Australi, e cila me sa duket gjatë jetës saj ë uh, kishte një karakteristikë të veçantë që mund të merri vesh shumë mirë me njerëzit e tjerë, kishte një komunikim të shkëlqyer dhe falt kësaj duke qenë se ka mbetur edhe pa punë, vendosi të hapi pikërisht këtë qendër ku ti mund të shkosht, të aplikosht, dhe të thuash që unë kam ka që vita, dhe por tani më i ka ardhur fundi, unë nuk ndjej në për partnerin, apo partnerin time, mm -hmm. dhe kjo agjensit të mundë son, se si të gjëj formën e duhur, për t'ja thon, këtë gjë që mardhunja juaj ka marrë fund, personi tjetër. Kjo mund të vijë në formën e një letre, një letre romantike ku ajo merr përsipër një letre romantike nga tani. Po, pra, e, romantike si kjo është. Kjo kjo është e çuditshme në të tërën që marrin përsipër të shkruajnë një letër me fjalë të përzjedhura, shumë bukur dhe të paketuar, nëse do të thuaj, jo paketuar, por të mbushur. Presencia që rrotull e rrotull e rrotull e. Ck Ja, më vinë kesh, më ri fund Piesa i don't love you Piesa i love you Dërgon këtë letrën, dërgon dhe një bushetu bukur me lule Dukë e sënë që më vinë kesh, por më rëdhën e jonë më ri fund Ka që i shtemë Shumë kesh Më pehorin dreq Më pehorin dreq Shë anagrama për të të nësot me e gjatë dhe e vështirë Por jo e pa mundur M-E-P-E-H-O-R-I-N-D-R-E-Q-E Më pe horin dreqë. Më pe horin dreqë. 0-6-19-20-7-22-2 dërgonë në mesajgjët uaja. Dërgoj që kemi edhe Olten që në tërgonë se partia që ka fituar një bashki është Mega. Mega. Bravo. është Entela fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumë të Entela. 0-2-3-në baron nëmri. Të lumë të Entela ka fituar Mega në një bashki andeja nga, nga jugu. Ka përshypjë në që Mega është parti i këshu e e komunitetit minoritar minoritarish. Minoritar. Minoritar. Po. Gjithsesi, e ëhm um, një pjesë do do të zhvillohet në pjesën e dytë të programit. Mhm. Mm por uh, keni parasysh që ne jemi specia e vetme që vishet me rroba. Tan. Të gjithë të tjerat me pupla, me çime, me Jan të veshun e Zotit. Gëzof pa. e ku diun se çfarë u ka dhënë Perëndia, luspan mm -hmm. po doni për peshjit. Vetëm ne njerëzit vishemi Vishemi me rroba. Dhe rrobat janë shumë të rëndësishme mm. sepse tregojnë personalitetin ton, varet se si vihesh. Mm. Stili klasik për shembun tregon se kushtia, një lloj seriozia, kujtohu se çfarë, dikush i vesh kostumën çdo ditë, asnjëherë jeans, asnjëherë të shkurtra, asnjë sandale. Dikush tjetër preferon bluzat e pambukut do gjëra grafike për shembun, që kanë mesazhe, mm. janë shumë të rëndësishme. Rrobat janë shumë të rëndësishme. Dhe sot, nëse doni, ka lolë mënyra është për të gjetur rrobat. Ëh. Çka gafi, për shembull, ku mund shkosh, aty përdorur ato. Ose mund të shkosh te dyqane me veshje të përdorura. Në veshje të përdorura, jo ja vetëm këtu, në gjithë botën, në gjithë botën. Në gjithë botën. Njëra nga gjërat për shembull që njerëzit vlerësojnë më shumë tek rrobat është të qenit ndryshe. Mm -hmm. Domethënë të mos kesh atë fustanin që e kanë të gjithë, të mos kesh atë bluzën që e veshin gjith, si gjith të gjithë, mos kesh pantallona njësoj si gjithë të tjerët. Nuk jam i sigurt për Shqipërinë se këtu shikojnë njerëz që Po doli e verdh, pantalonat verda, të gjithë me pantalonat verda po, uh, po doli kjo në mund të gjithë ma të Por ka njërës edhe jasht Edhe pse i kanë mundësit Por shumë që shkojnë të duqanët e rovëve të përdoj Për gjithë një gjërat mire Gjera interesante, gjera ndryshe mm. Shkajë për shumëllë një profesoresh Në universitet E cila vishë dhe kostume shumë të bukura Dhe një dit një profesoresh tjetër që ne e tregon të këta E pyret i thotë Moj, ku i gj Për themi që thajo, i blejtek, good willy, <laughs> po. Ku janë robat e ricikluare, që janë vejshën për para. Si kishte nevoj e ekonomike, përshkonte për, për gjithër ca gjera ndryshe. Sot përshmonën këtë duqane, që shë mund t'jenë, ku di unë, H&M, Zara, një laj, sër duqane, so, cilat, ja. cilat, cilat kanë kan shumë sukses, kote funde, se përse qa bëjnë është që ndryshojnë robat gjithë kohë, së shkysh cili, do me thonë, gjithmonë, ti shkonë atje mm. e, e gjennë një gjë, Edhe po të shkonsh në Avon nuk e gjen në kurrë mm -hmm. atë atë lloj produkti, sepse nuk kanë sasi apo parti shumë të madhaja malli. Por i përdorin këto i çarkullojnë gjatë gjithë kohës, mund ta ktheni një mall që nuk ecën, marrin gjë tjetër që ecën. Kështu që nëse të pëlqen një fustan, blej tre copë. Je ta kesh nëse për, ke të realistisht pëlqen, sepse sikur ta gjetur më, sikur ta gjetur më asnjëherë. Ëm um, dhe këto po bëjnë nami në të gjithë botën. Edhe mm -hmm. kanë bashkuar modën mbarbotore, sepse suedezësh e kanë më, por shpanjolë është Zara, por po shiten Qofnë në Amerik, qofnë në Japoni, qof gjithandej nëpër botë, edhe bëjnë këtë ndryshimin e madh. Po, janë rroba të lira. Mhm. Mm që nuk rrojnë, po themi për gjithmonë. Ëm. Po, dërkojnë... sadohet të shtrenjtë jetë, prapë nuk do rrojë për gjithmonë, no? Do, po, po, kanë dyqane, për shkakun ku mund ta blesh ka me, me katër fishin e çmimit. Ka edhe gjatësi më të mëdha se të po. tjerat, por jo se do jetë gjithkohëse këtë. Jo, gjithkohëse nuk mund të jetë. Por ka ka jo të gjitha rrobat janë bërë njësoj. Mhm. Mm Normal. Kështu që do flasim pak për rrobat sot. A njerëz, sa njerëz madje janë të interesuar se ku janë bërë rrobat, në çkuşte janë bër? A kanë përdorur fëmin për t'i çhepur ato në Bangladesh apo në këto vende të kështu? Apo janë bërë në vende ku kanë punuar vetëm të rriturit se është përdoren the slaveër në hem? Dobë, e diskutojmë. Shuçi, shikojmë, shikojmë e Shusha, shikojme, shikojme, shikojme, flasim pak për rrobat. Ju më jdashur, çstil uh, preferoni? Cilat janë dyqanet tuaja të preferuara për të gjetur rrobat që vishin trup, si speciet e vetme që vishin? Kthehemi mbas pak klubin e mëmëjesit, në Club Fem në 100.4. në the machine uh, what kind of man. Kënga e parë e orës së dytë në klubin e mëqyesit, më shikoni ardhur në klub e them në 104, ju përshëndesim. Ju urojmë ditë të mbar. Do t'ju ftojmë në anagram juve që sapo na bashkoheni, është m p horin dreç. Është një folje. Veta e parë, numri shumës. Mhm. Mm një folje, veta e parë, numri shumës. Koha e tashme. M E P E O R I N D R E Q M E P E O R I N D R E Q 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja 069 20 722 069 20 7222 në grupin e mëqësisë kujdes për anagramën ndërkohë kemi një fitues Olta. Po, më dhom, më dhom atë. Po, bravo, më kanson atë Mega. Mega, okay, ah, dakor. Ku sigurisht emrin? Entela Fitues. Entela, po bravo Entela. Me numrin që mbanon me? 023 023 Entela, 023. Ti fitonte dy bileta për nosin e pllaj. Jo, dakor, dakor. Po Faleminderit Olta. U lodhe ti? Jo, asnjëherë, si un për ty. Po për ty normalisht edhe një herë. Ti për mua, ai këto ti për mua, ai un për ty. Ne të dy. Ai, a, a. Dhe uh, gjë, më dëgjojmë tani zërin e pergjumës Jaltini Kagandi për sot le të shohim se ç'ndodh nëse e dallojmë dot se kujt për uh, uh, i përket ky z. Un jam mbaroj emisionin ndrojca ka mbërdhur i një makinës dhe shkoj me vrap në shtëpi. Aha, wow. Kujtes pra? Nga sa duket është një person që ka lidhje me emisionin. Mhm. Mm mm -hmm. Nuk e dim cilin emision, por me emisionin E di gjoj me dhe i herë? Diku di kur E di gjoj me dhe i herë? Në jam baroj emisionin Ndroj që ka bërë dëndruar I jubi makines dhe shkoj me vrat në shtëpi I jubi makines dhe shkoj me vrat në shtëpi Në shtëpi Ka makines dhe emision mishdashur Ka makines dhe emision dhe me Në shpi prap se prap shkoj me vrat Por me makines Por me makines E shkë pak kunder thënëse Por gjithesim Ideaja është mm -hmm. të shkoj shpejt në shtëpi. Pam, menjëherë. Menjëherë, me vrap në shtëpi. Hip në makinë dhe pastaj drejtë në shtëpi. Po kush është kjo vajzë që ndron çka ka për të ndëruar? Ecë gjeje ti tani. Kjo është, kjo është ftesa pra, ecë dhe gjeje. Në 0692070222 po të kesh ndonjë ide, <laughs> është personazh i njohur po? Po, shumë. Shumë i njohur personazh, shumë i njohur miq dashur. E dijem menjëherë të tretë në këtë gjendë vështrim. Mm unë jam mbaroj uh, uh, e misionin ndroj që e kam për të ndruar i jemi makinës e shkoj me vrat në shtëpi Okej okay. Okej okay. E vështirë duket? Mhm mm E vështirë vështirë Së mështë në mëndët në, në njeri po, perso njër... jo, në shumë njërë Jo, pa përgjësish nuk ikë në shtëpi njerëzit Përgjësish në daljën Përgjësish në daljën Përgjësish në shkën shpi për shumë po jamë jo vrapo. Nisim nisim shumëin përsëri aty ku e lam, domethën. Kjo mund të ketë emision darke, po varet dhe nëse janë, nëse janë me fëmijë për shembull, unë shkoj në shtëpi se nuk jam uh, kështu i mm -hmm. jet vet natës. Ata që janë çiftet e reja pa fëmijë, ata dalin pin, bëjnë foto, i vënë në Facebook e të tjerë. Kë i shohun shtunën në mëngjes, kur ata po flenë, shikoj ku kanë qenë. Pa, pa. Për shembull, gjaxhi te avës. Jo, apo vetëm fundjavë. Shikoj ku kanë qenë ja, të pretendar për shembull. Po, po. Të, të, të busëshur të ashtu, pastaj të grehur. Kurse ne jemi zgjuar me kokën plot kështu, nga jo. Nga kokën plot nga leximet, gat djom. Djom, um mirë, okay, interesante kjo. Interesante. Do shikojmë nëse ja dilni dot 069 20 70 222, le të bëni një pyetje nga aktualiteti. Ne flasim pak edhe për këtë temën në 1 minutë koqë na lejohet. Atëherë pyetja është: Një dalje e Zotit Rama Luan nga LSI-a e um, shoqëruar bashkë me një ankesë nga ana e forcës që ai ja përfaqëson për çfarë ka ndodhur në bashkinë e Pogradecit në bashkinë e Pogradecit. Mm -hmm. E cila është krahasuar ndodhja pra me pazarin e këtij qyteti. Dua, më jsonë se kë para lajme të ke, ke marr vesh. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Ka qenë madi me rim, mm. por ndodhja e Pogradecit është krahasuar me pazarin e këtij qyteti. Kem pyeturi për juve sot miqtë dashur, jemi e vetëm jaspicie që vishet me rroba. Rrobat janë shumë të rëndësishme, i mbajnë në trup, tregojnë se kush ne jemi, mm -hmm. qof nga cilësia e tyre, qof nga stili i tyre, tregojnë sa para kemi ndonjëherë, edhe pse kjo nuk është domosdoshmërisht Ka firma për shumë ujeri E ka me pikpjedi këtë pjesë Që bëjnë pjes. roba mm. E ti, se një ju mund vishet Me robat shtrejnë të të blera Lirë Në basi janë përdoru oh. Por, por Kej për shumë uca duqane Edhe këtu të këne Pa i për mëndur emrat mm -hmm. Që janë duqane mbar botërore Po temi Ku, ku të gjëgjë është super, super e shtrejnë um, Dhe duke cikur u bëjnë stilojn rroba vetëm për çuna miliarderësh. M'u kupton? Mesa gjëra shumë këtu që unë njerë, as zoti vishja asnjëherë, se më pëlqen asaj stili ashtu. Po sipas vendit dhe ku vendi e bli. Po di un, ne se janë janë do domethënë janë sepse duke sigur janë janë janë kemë parasysh ishin këta shërbëtorët e mbretit që dikur bënin rroba për mbretin, ka ca dyqane, ka ca stile, të cilat duan në këtë botën tonë të ndarë me klasa, këta janë ata që bëjnë rrobat e mbretit. Nuk bëjnë rroba për popullin, për shtresën e mesme apo për të varfrit, bëjnë vetëm rroba për ato që i blen këmishat nga 600 euro për shembull ndonë edhe edhe në atë në atë rrugën e futur nuk i shërbejnë pjesës tjetër. Jan rroba qepsit e mbretit në një farë mënyrë, siç po i konsideroj unë. Ëh, ka pasë dyqane ku mund të shkosh dhelesh më lir, mund të gjejsh edhe t-shirtë me nga 6000 lek, 7000 lek, a ku ti mund të çfarë? Edhe më lir. Gjëra, gjëra të tilla, domethënë. Ëh, cilat prodhojnë për masë, ta shesin në volum, i ndrojnë shumë shpesh ato gjërat. Edhe këtu aty shall, kapelë, jeansë. Edhe nga cilësia bare. Mirë, ne duhet këthejmi mba së pak në krymën e mjësit, miqtashur tani, ju themi qao, kur të vim klasim më shumë për teshat. some one who can see some even look back at this wasted moment's start got to anybody used to be it's so not to blame you should be treated who wants to fall as if you see you start the game taste it tasted the rain out as if some one who can see some even look back at this wasted moment's start got to anybody used to be it's so not to blame you should be treated who wants to fall as if you see you start the game Forget about the past You're not out of mind Now this world you'll find Answers to you, babe You'd walk and make it in Your taste is the pain Now there's in someone Walking chains Don't even look back At this wasted moment's time You're too late, but it used to be So not to blame you, shoot the tree You're watching as well as you can see And start to gain you The taste of the pain, now is he Someone who can change, don't even look back At this wasted moment's time You're yeah, too late, but it used to be So not to blame you, shoot the tree You're watching as well as you can see And start to gain you Në krybin e mqesit, mështë të keni ardhur që të gjithjeni me blendin njerin, artinin në olëtën, në vellorin, në gjithë mqes në juve nga ora 7 dhe në orënën djetë. Këtu në valet e klab FM në 100.4 edhe në ekranin e klab të vës. Mm -hmm. Okej, okay. mm -hmm. <transmallis> um, tete njësë e gjasht në këto momente. Olta, a kemi fitues për anagramën? Po, blendi kemi. Mm -hmm. Për qëndrohemi. Për qëndrohemi. Ka thënë Leonora i para. 280 imbaronumri fiton kontrolin në plot mjekësor nga Svitalia Amerikanë. Si mm, e kishtë më? mm, mm. e mërë? Leon Leonora. Leonora. Leonora. Bravo. Leonora. Leonora. <laughs> më pehorin dreqë për që ndrohemi. Për që ndrohemi. është saktë. Bravo. Bravo. Bravo. Dëgjëm për pjytin nga aktualiteti? Pazari i Roskovecit. I Roskovecit, pra. është Gesti dhe fiton 2 bileta për në Sineplex. Bravo. Nice. 007 imbaronumri. Gesti. Gesti 077. Uf. Po ndihje me zërin? Kanë këngë Alketa Alketavejsu. E pa sakt. Jo. Marina Violca. Jo. Rodina Maggiestari. Jo. Floriana Garo. Jo. Livatiço. Jo. Fiodora Fiora. Jo. No other. Po dëgjojmë edhe një herë. Gushtojtësa. Kështu do të marr edhe televizionet e tjera para syesh. Do të marr edhe televizionet e tjera para syesh miqdanshur duhet marr para syesh edhe bukuria. Po. Kjo ka qenë ëh ëh një konkurs bukurie. Bukurane. Një bukurane po. Ka qenë diku në një konkurs bukurie. Po, vërtet. <laughs> Ende mbetet të uh, e bukur. bukur dha, një grua tërheqëse. Kujdes. Un jam mbaroj uh, edisionin Në ndroj që e kam për të ndruar, i jubi makines dhe shkoj me vrat në shtëpij. 069 27 222 dërgoni mesajt uaja. Që ndronë kjo pas emisionu që nësë ndrojmë që e përshembol. Ajo e kam ajo, ajo ndron, uh... veshen, ka veshen e ndrim rrëma shumë. Ajo ndronë veshjën e saj, ollë ta, bërnë dhe një dush, po të ashtë rrit të rritë të shpikojnë oh, një qarë është, është dushi, U okay, kemi kohë. Asgjë nuk kuptoj të dushjë dush, në fakt. Po është herë pra. Okej, okay, mirë. Pastaj ajo e bën në programin në televizion. Mhm. Aha. Ne vjen atëra fakt. Po. Po tani çfarë mundiojta? Ajo nuk vin si ty tani nga shtëpia në punë. Ajo vishet, bëhet gati për emision. Bravo. Po respekt për emisionin e ajo. Zvien merrova gjumi si çbim. Ja. Një në rrova gjumë. Po ti pse flen rrova emisioni një? S'ka respekt për gjumin. Po gjumë. që ti jam gati. Atëherë, atëherë, le të bëjmë lojën, <coughs> sa njëojm kolegun, sa njëm kolegen. Kemi pyetje për Oltën nga sa shihet. Vërtet? Po jam sikto pra. Vishes, pse vjen me rubaj gjumje ose pse fle me rubaj misioni Le të shpresoj Jan Dilema tona Dilema të në bjerë dhe kjo me trepjo tjesë A tere, unë kam trecova letre Do të zjedhësht tje para, ollëta Me shpresin që do të të bjerë Oke okay. Si dje Dë <laughs> <laughs> gjove një i shala Le të kurzojmë gifë Ollëta është duke zjedhur <laughs> <Lala. laughs> Zjedhë <laughs> Ollëta është këtoj Ollëta është këtoj Ollëta është duke zëmëra më Ollëta është Lere lere mos jahet leri. Okej. Okay. E galtinia. Okej. Ne duhet të u them që <laughs> ishte me hile. Apo. Unë them që ky proces uh, i zgjedhjes. Si <laughs> letra me vrim është bër një hap rrapa në gjithë procesin. Është një hap rrapa. Me të drejtën. Ti mendoj se katër që... vjet më parë <laughs> mendoj që duhet reflektoni edhe një herë, nëse met më ka rënë mua apo jo pika. Me të kuqe do të shkruaj përgjigjet e tua. <laughs> Okej. Okay. Letë, në mbiutin veshët letë, letë. <laughs> Gati? Të Gati? Një lapustil Një lapustil, pa tjetër është lapustila një me fundit Në basë se s'kame lapustila Olë të si tash një të kushe para të sa vitesh Olë të nuk i kësen Nuk i kësen po, Më duhe në fakt Baja, ke, mbi Më duhe në fakt Më duhe në fakt Më duhe në fakt Më duhe në fakt Më duhe në fakt Më duhe në fakt Më duhe në fakt Djomua. Um, Okej, okay, në rregull. Shi kançer. Mesoj, um, mesoj. Ëh, atëherë Altini do të largohet tani, duke dëgjuar diçka tjetër, do të bëjmë 3 pyredit, të cilat i drejtojnë Altinit përfundimisht, përfundimisht, por më parë këtyre pyreditave do të përgjigjen gocat. Dhe ju, kudo që jeni në 069 20 70 222, 069 20 70 222, objekti lojës Midhan Shurës që parashikojmë, përgjigjet juve hap Altini dhe i pari për ju do të ketë 3 përgjigje. Identike më ato që Altini do t'jap Ka për që në fitu e si i kësaj loje Durata është një orë nga primim uoqës Falimin diri të olëta për një orë nga primim uoqës Luajmë Ju këtoj se duqani primim uoqës Ndo dhe të në rrugën Abdul Frashri mm -hmm. Tu në krye qytet Pak metra më posht Librit, uh, librit universitar. universitar Tani, për Altinin Pyetja nëmër një Për qishë në ju, ka oca mm -hmm. Altin, dilemma Do të zgjidhje që t'kaloje një vit n në një nëndecë. Mhm. Mm një vit në ujë, në një nëndecë. Ku i ketë gjithë kushtet po të të të themi që siguron një nëndecë sigurisht. Ë uh, me ngushticinë e tjera e tjera, po ama pesh, pesh kaqen, shikojnë ato fundin e detit e eksploron. Si thua, thonë që është oqeanet janë ende të pazbuluara. Uh, Ë apo një vit në stacionin Hapsinor. Mhm. Mm apo një vit në stacionin Hapsinor. Mm -hmm. Një vit në ujë, në një nëndetse duke brerdhur oqeanet e botës, fundin e detrave? Vetëm në të dyja rastet? Jo, paskalitet. Ah, ja. po, një vit në stacionin hapsinor. Dilemë e vështirë. Dilemë e vështirë. I japeni një përgjigje? Ne dëshironim se çfarë altini do të jap si përgjigje pak më vonë kur të bëjm atë që juajm Balla. Façimi. Façimi, po. Faleminderit që je më mbaron fjalit. Pyetja, pyetja numër 2, pyetja numër 2 për Altinin është kjo. Altin. Në zgjedhje atë ishte një këngëtar shumë i mirë, por shumë taraq. Mhm. Uh -huh. Apo një aktor i dobët, por shumë simpatik. Këthe oh, oh, oh. <laughs> <Edhe> këtu. <coughs> un no, mund luaj në një telenovela turke për shkakun pa pa ta dobë. Është i famshëm. Atëherë, një këngëtar shumë i mirë, një zë brillant por shumë taraq, apo një aktor i dobët por shumë simpatik. Hajde çe. Qe... Cilin do të zgjidhë Altini? Kujdes. Në pjesën e parë kishim një vit në ujë në një nëndërcë apo një vit në stacionin Hapsinor. Mm -hmm. Në pjesën e dytë këngëtar shumë i mirë por shumë taraq apo aktor i dobët. Shumë simpatik. Mm -hmm. Dhe pyetja e fundit e tretë. Tan, Altin. Doto etisha. Njeriu i parë që kontakton rracën alienë. Mhm. Mm Altin mm -hmm. vendos kontakt me alienët. Mm -hmm. Tan. A po të jesh ti njeriu që kuron kancerin? Mhm. Mm A hyjen kuron kundër kancerit? Apo a i që t'akoni pari dhe vendos komunikimitis nesh dhe alienbe Këtë i parasysh për shumë që alienët mund t'a kënë kure ndaj kancerit? Quhet edhe kjo pjesë Jo, jo, nuk e ti, pa mund t'ra shumë tani, tani, tani, tani, tani, tani e komplikova Jo, jo, ja, ja, thish për po mendoja, M mund dhe dhe mos t'a kënë Mund dhe mos t'a din fare qërë <laughs> <çarës>. është <laughs> <laughs> e, okay. e dhem këshumë amin Jo, mund t'a din, po me më një e mërë tjetër Dakor Sa t'a zbuloj këta e kini To jam tre... Këto janë tre pyet jetë për altinin, një vit në nujë në nëndecë apo një vit në stacionin apsinor, në pyetin e dytë tjesh këngtar brilant, por i shëmtuar, apo një aktori dobet shumë simpatik, dhe në fund fare tjesh ti që kontaktoni pari me alienët, apo tjesh ti që kuronë kancerin. Këthejemi mm -hmm. në basfak me përgjishet ju mundi e më një tuajet në 0-6-9-20-7-22 nëse doni që të parashikoni altinin. Dëshur vjën me Pompej me Në klubin e mgjesit në vëllet e krab e fem në 100.4 Edhe në ekrane e krav të vasun jam blend i këtu bashkë me Jerin Me mgjesi Me mgjesi Jerin me Aldini Nolten Hello Edhe Lorin në krab e fem në 100.4 Zdo mgjes 7 dhe dhjet Me klubin e mgjesit Ishte njëri që kishte hapur një tusan shumë cudishum mm. um, Kishte vetëm dy produkte Në nërë njeri mur Vare shin uh, Produktet e konsideruara si arm Arm Mm. Nga nga tjetër kështë trompa Wow po, dhe, dhe vjen njerë i ndite dhe i thot Ore, në falë thot Po si për tezën këjë biznes ka që që diqëm mm. Dhe doj, pse duke ti që diqëm Biznesi im ty Po se ti ke vetëm dy gjera i thai tha, Ke trompa të këte i thai Edhe armët këte mm. I thai i thai nuk është Nuk është i që diqëm Po minë atëre më thua i thai Qa shetë më shumë thai Trompa apo armë <laughs> I thai kë Zotri i thamë Eci njësoj Sëpse sa herë që t'ikush blenjë një tromp Komë shihë u ti blenjë një armë Shë <laughs> <laughs> që zë gjë është, është Paralele <laughs> Eci njësoj Mirë, dojatë bejë një pyjë dhe Letë fillojmë një kujtë me seri Do t'a kemi me lojra mm -hmm. Sot në krujën e mqesit Me lojra e lodra të ndryshme miçdashur Po e hapim tani si pari në kujtë me seri Pyti e parë për ju me sot është Në një fush standarde shahu Pam Sa kuti ka perimetri Pam Perimetria e një kuti e standarde shahu Sa kuti ka? 069 27 222 22, dërgënë mesajt uaja 069 27 222 në tiri a do kuti të shahat Numëro, numëro, numëro Sa kuti ka perimetri i një fush e shahu, 069 207 222. Atere, Altin kemi mbritur të një të këbada faqimi me ty, në tre pjyritje dhe sa i njohim kolegë të tanë, kolegu Altin Sulej ka këto pjyritje, Olta dhe jeri janë përgjigjur i kanë të shkruara, mm -hmm. juve gjithashtu i keni tërguar përgjigje të uaja, në 069 207 222 do të shojmë të një se kush ka tre përgjigje identike me të Altinit. Aldin. Aldin, po. Do të zgjidhje të kaloje 1 vit në, në ujë, në një nëndetse, ëh, mm. që shfit fundin e oqeanit. Po. Nëse oqeanë vetë ndryshme, apo 1 vit në stacionin hapësinor. ëh mm, 1 vit mm. Kushte një... të ngjashme, nëse do ta mendosh. Po, po ta mendosh po. Pra. Te dyja mm. janë tan. Pra një vit në po, ujë në një stacionin hapësinor dhe ajo e bëj të lëvizë normalisht si në ndërcë apo stacioni hapësinor nuk lëvizaj shumë. Po pra, po, e... po, do jesh në hapësirë. Po do jesh në hapësirë. Po edhe në ndërcë nuk është se sheh. Jo, sheh, dashur pesh fundin e detrave. Jo, jë... rumbullak e ka. Periskopi. Po me teleskopi. Peris. Periskopi. Me periskopi. <laughs> vajë preskopi nga që shikon lart prasa ai shikon viu mirë nën dhjetë më duket kanë drejtar apo skan ka nëse nuk e di drejtaret vogël rumbullaka s'kam thënë ndonjëherë në nën dhjetë do shofu diçka çrëndhika gjithsesi stacioni në Hapsinor stacioni në Hapsinor a do të vijë në dyshim fair një vit në si stacionin Hapsinor ka thënë njëri bravo jeri gjithashtu një vit në stacionin Hapsinor ka thënë Beolta okëj dakor pyetja numër 2 për Djaltin është kjo po të jesh një këngëtar me zë brillant por shumë taraq uhm <laughs> apo Një aktor i dobët, shumë simpatik. Ëh, një këngëtar më zë brillant dhe shumë të raç. Një këngëtar shumë, shumë të raç, ka thënë Mavojeri. Një këngëtar shumë të raç, to dhe Jeri, bravo dhe të dyja. Mosambyen në radhë, ju lutem. Ëh, pyetja numër 3, <laughs> Marko De Jingla. Pyetja numër 3. Do zgjidhe. Te ishe njeriu i parë që kontakton Rracën Alienë. Mhm. Mm apo Njeri u që zbulon kurën kundër kanësërit Njeri u që zbulon kurën kundër kanësërit Njeri ka thënë? Kurënë kanësërin Bravo, jë! Ka yeah! thën... yeah! Gjithashtë Njeri u që zbulon kanësërin Mirë gocam Athele, kam një pjytje për ju që të ndajmë këta <laughs> E shpifur? Jo Pjytja është Sa ku ti ka perimetri një fusi shafë? <laughs> Olta, përtaja përty shancin <laughs> 28 <laughs> 28 është <laughs> <28. Bravo. laughs> <Olta. laughs> e sakë, bravo Olta Fyte Olta, bravo Mështë e gjetur, <laughs> <8. laughs> tjetër Igli dhe fiton 2 bileta për në Cineplex mm -hmm. Bravo, bravo Igli mm -hmm. Oke, okay, shkërqyshëm mm -hmm. Pariminderit Gosa Shkëm të këmuzika tani Ana na klab është me Supergirl në krybin e mëgjesit Bash me Ellie Farben Nja është Hello, hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit, leti japim oltëta, leti japim Fituesit Fituesit oltëta Pygjerta Sako, më kanë thënë që është të zërdo E, më se fotkote, wow. e kanë gjithë pas Bravo. E, pas kanë gjithë, e, wow. e kanë mëtë E, pas kanë gjithë pas i indimuam normalisht A, ba, Mirë të shë, indimuam, neve këtu jemi për indimuar Se mi përdo në ciljeve Ndërkoshë <të> e ka qëtër Kel Mendi, 2-2-8-in baro numëri dhe fiton një kurs fotografie të Mbaroj emisionin, ndroj qa kam për të ndruar, i jubi makinës dhe shkoj me vrap në shtëpil. Bravo. Më përqen, ajo ndroj qa kam për të ndruar. Ndërko, orën përlojën sa njoj Maltinin, e fiton Adel, 8, 4, 6, të mbaro nëmëri. Okej, mirë, atërë, një... djalli vogël, djalli vogël, një perversi vogël, që ka përgjë? Nga Singapori, Sing... Chishi e Kamerin. Sing Chishi. Është Sing Chishi. <laughs> 26 vjeç. 26 vjeç? 26 vjeç ka bër. Ja, në... si duket i vogël atë. Om fani mund të duket i vogël Juve tani, ieri kjo tregon që është i paqëshëm ndoshta. Jo ja, i paqëshëm nuk ishte, por duke i vogël. Atëre, Sing Chishi, 26 vjeç, është një student i marketingut i cili kishte fshehur një uh, kamera të vogël në Në këpucët e ti mm. Dhe e kalon të kohën Dhe jo pak por 8 vjetet e kaluara uh, Duke bërë me mira dhe mira <laughs> oh, foto ja, ja. Edhe 78 video Të grave filmuar nga posht oh. Nga posht fundit Tam. Një kamera e fshetë Një kamera e fshetë të këpucët që shikon të nga poshtë për lartë Jo e di një stilin e vjetër me pasë qërë që thonim Po mm. jo ky e kështë sistemuar ashtë mirë atë kamerën e fshetë Sa që nuk, nuk dalo e fare Kështu që vedëma frohaj me këpucët të ti Edhe mund të shikon të kofshët, breket, gjitha këto Drodë që ake për ndruar edhe i të me vrap në shpilo zaje Këpun? Um kanë kontrolluar apartamentin e antipedit policia në në Singapur dhe kanë gjetur kamera, kanë gjetur edhe uh, pajisjet e spionazhit që i përdorte. Gjithashtu mira dhe mira dhe mira mira foto të femrave të fotografuara nga poshtë dhe 78 <coughs> video që tregonin gjithashtu ato uh, gra. Po, nga për shkak të lëvizjes. Ka fituar çmimin e rinës. Për gjitha vitet që ka bërë, po, për foto, për videoja. Êshtë në rastë në keqit Ka mëshybin që kanë, pa... Nëj se... Arestua dhe është nëndë muaj brenda Nëndë muaj në burë Po pak qënë ka Ko nuk do... Kalojnë shpejt Po no, kalojnë i... shpejt Tëni Nisim nuk e tja më da që është me probleme këtë, me të ndrejdem Po... Pa... Ju gjonkë ka filluar. Do t'i shpjegoj dikushë, më mirë s'kesh një të dashur sesa me të merresh me kështu gjëra lartëpër. Sa është ai të dashurimi? Do është ambicioj, dyshoj shumë te kjo pjesë. Ai mësa ka parë nuk i hyn gjën sy. Po, po. Ai ka parë shumë, ai ka gjetur pasionin e vet. <laughs> <laughs> I bie që këtu. Ky është 26 vjeç. Po tani çfarë mëri? Ka 8 vjet që shif me sy e plas me zemër i thon kësaj Elthini. Por po ta shikosh nga fytyra, këy ka plasur. Disa si, kjo ka 8 vjet që e bën. Do thotë ka quruar që 18 vjeç. Po, në procesin e e gjurmimit. Po. Po. Ky ma ky nuk e di. Ja, one kishat e kjo, dikush duhet t'i shpjegoj djaloshit se është më bukur të ketë një të të lidhje të një me një, një gocë reale sesa të rit merret me video dhe foto lart e poshtë vajzave ndryshme. Do të të dëgjoj. Sa më shumë çditën atë. Ëm bakshojse Lojën. Nesen. Le të bëjmë një video tjetër nga Lojrat, mëçi jemi do le uajm mira un se kam luajtur asnjëher por kam shpres se kanë ata që kanë luajtur dhe e din se për çfarë po flas peppermint palace dhe gingerbread glade janë dy nga zonat e kësaj loje elektronike luhet në kompjuter peppermint palace Palati Peppermint-it pra, mm. i Mentes. A dhe Gingerbread Glade janë dy nga zonat e kësaj loje që luhet në kompjuter. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. Kam përsëritur që ata që e njohin lojën e kanë e kanë hasur patjetër këto terma, Peppermint Palace dhe Gingerbread Glade. Jim James Arthur Danny, you're nobody till somebody loves you. ishë edhe kënga e ditës për sot. Alta kush është fitues? Një moment here. Okej. Okay. Një moment here <laughs> se është Kamela dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Se... Okej. Okay. Gati. Aj, <laughs> e shiko, ja one country war. Mm. Një zotrik shkoi për të ngrënë në njërin nga këto uh, qendrat e fast foodit, po e quajmë kështu, ku hahet uh, pul. KFC, shumë e njohur në të gjithë botën. Um Kentucky Fried Chicken. Nëse crispy fried chicken si special tani. Dhe Zotria, mazë mm -hmm. hambigutin me copat e skuqura të pulës, gjeti një copë e cila ngjante si një mi. Oh. Vamos, chicos. Te esfifur. Obo oh, bo. E dalon dhe tjeri? Duket si filet o mi ju Duket si një mi i tërje Sepse ka bishtin atje E shikon më të vogullu Po jam to si skuqin më mjell më vez Pikerish pra Si një mi i skuqur më mjell dhe vez Më ndohem të zvogluj po jo më del shumë e madhe Po mund të shikoni këtu pak më të vogullu Që të shikoni të plot Po dhe kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo në zgjidhë foto do në internet, a dhe i tregonte për gjithë botën që ti shikon. Vetëm pak minuta u deshën, vetëm pak orë në fakt dhe pati rreth 130 mijë share. Ëh, mm. në rrjetet sociale kjo foto. Ai që është shkruar që mbajta në KFC, porosita çacopa me pul dhe njëra prej tyre më ka ardhur 1000, një zog i vogël për. po. Dukën nga forma, sepse është bishti i gjatë i miut, me, i gjithë mbuluar me miell. Veshët gojës. Vetëm që pak i shpifur. KFC e kam marr sotën. Mm -hmm. E mishit e ka testuar në laborator dhe del se është pul. Seriously? Është mish pula, është thjesht mish pula. Po mirë. Ashtu është, ashtu ka qelluar e prer. Po ai bishti nga doli. Nuk është bisht, e duket si bisht. Mënyra se si shprer mishi ka ka qeluar në në platformën e Zverku i pulës. Ja nga këtë pula që gjatë. Kam shumë që është i gjithë mishi, është pak është mish pak kocka, nuk se nuk skuqet Zverku po. Por ose mund të ketë luajtur ai që ka bërë ka dashur të bëjë një. Okej, kefti kefti është përballur me me shumë me shumë buksitet negativ për këtë ngjarje. Që si ata kanë dashur patjetër ta sqarojnë pa mm. për njerëzit, e kanë çuar në laborator dhe është është ësht, thjesht mish pule. Vetëm që dukesim mi, un nuk do ta haj apo ta shikoj ashtu, më ndrem bashaj. Po mezi nuk do ta haj, nuk do të, po të, të porositja më këtu, <laughs> kjo është sigurt. Tani, <laughs> pas fare një... një... montet shumë xishme, vetëm fas... nga forma. Da, da. Nga forma apo pra, nga forma? Hasyri, si forma forma tham, da. Da. Po. sta hasyri po. Hasyri, vërtet. Ka vande ku har miu. Po natyrisht. Ma vjen, ma vjen. Is at, pa, mm. i, po is <laughs> kuçuna me reforma me tëndritën shumë i ngrëndshëm duke i. Nice. Varet sa i urituri e. Ë, oh, zonja Ulta. Porra. Mund të pyes për Peppermint Palace dhe Gingerbread Glade. Po. Candy Crush Saga. Candy Crush pra Candy Crush. Oh. Ilum Telonës fiton 2 bileta për Nacineplex. Bravo, bravo. Joft, bravo i qoftë Elonës 2 <muk> bileta për Nacineplex. Ës kemi crash. S'ekom lutor asnjë herë. Uh kemi kreshën. Ona kam luajtur pak në fillim. Mm. Pa, është ta caruajmë ndonjë fare. Hm, mm. çu të ekzistoni këto emra këto nivelet e para bën shumë kollaj, pastaj këto të tjera of, mm. ta shpifesh. Të lojmë futi me pak fjalë. Ëvërtet. Okej. Mirë. Mund të luajmë? Mund të luajmë këtë? Mm -hmm. Kjo mund ishte një loj shpecije në fakt Por kjo loj Luet me 16 topa Edhe 6 porta Për cilë ndoj bëhë të fjanë Po 067 20 722 Dërgoni mesajt uaja 16 topa 6 porta Kujdes Cila është loja <tjit> 069 20 722 722 0, 6, 8, 9, 20, 7, 2, 2, 2, 2, nuk është shumë vështir, mm -hmm. e për shtirë, kosa? Në vetëm të mendosh. 6, 10, topa dhe 6, Gjash porta. 6, porta. Pazajnë vare se si qënë, gjerat. Qëfar mm -hmm. për dorë për ti e mëruar edhe e kuptonët. E përten. Kujtës. Aterë. Mm -hmm. Një nga këtë dojë sëgjit me që i kishtë shumë e ushqime me të shpifurajme. Mm -hmm. Këtë dujnë se qëfarë. Po, një grua në... Kjo ka ndodhur në Seattle, në shtetin e bashkuar të Amerikës ku uh, ata bëjnë shumë uh, rafting, jerame, mm. e ka verse në në det me kanoe me me kso gjësh. Një grua që ishte shkuar për the uh, bird sport me kanoe mm -hmm. dhe humbet atje, zhduket. Kur dy oficerë policie shkojnë tek shtëpia ku kjo jetonte. Maybeën derës, burri e hap. Mm -hmm. E shikon uh, oficerët, oficerët dukën që janë të mërzitur I thonë uh, zotris, kemi një lajm të keq, një lajm të mirë dhe një lajm shumë të mirë. Ëh. A ve gryfton ta Po, t'i ndotparin. I thonë, filloni thot me lajmin e keq. Ëh. Mm. I thonë tha trupi i gruas tuaj është gjetur. Mm. Ajo kishte mbetur varur thot nga kanoa e lidhur me litar, si duket është ngatruar me litarën dhe dhe ka mbetur varur thosë nga nga varka mm. në ujë. Ëh. Isa qbele ai mi mir cili është? Po i thanë janë dy aragosta të mëdha ja ishin kapur te trupi i saj ndazë. Gulin zorën më tha. Zorën mi kapën me ato aragostat. Ta. Oh, i thanë. Po është lajmi... shumë e mirë ai thanë, shumë e mirë. Po lajmi i shkëlqyer tha, A. lajmi më i mirë kush është? Nesër do ta nxirin prap. <laughs> oh. E zëntë do ta nxirin prap. Shikojm çka ka kap nesër. Sa kara vida. John Newman vien të një në klubin e mqesit, 93 minuta, më mqes që të gjitha. from Ray.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 Mirëmëngjesi, mirë se mirë vini ardhur në klubin e mëngjesit, miqtë dashur. Përshëndetje Mona, është tani 9:21 minuta. Çfarë ka, Ieri? Çfarë të bën qeshë, të qeshësh kaq shumë? Është tërbuar Olta fare. Ola ka qenë tërbuar. Po Ieri të po tregoj vetëm tash. Ha moj, tërbime. Ah, <laughs> sa emër i bukur ky. Të pëlqen? Pse s'na vendosim kështu? Që s'ta vendosim kështu, se dinin që do ishte kaq tërbuar, s'mund ta të kishim vonë. O tërbime. Ëm um, mirë, atëherë Gothat ka menduar një fjallë në Sharadio, ka më zhjimin unë kjo, është edhe të shfarë u shkakton këtë jo, humorin... Jo, është te ka menduar shumë fjallë një kohëstishtë. Shumë fjallë një kohëstishtë. Këtë dhe fundi tjeri, është tër. Oke. Okay. është ka të bëjmë me dashurin? Po, edhe me dashurin ka të bëjmë. E po le të hedhin, pra. <laughs> ba kjo është, kjo është, Sharadio. Filojnë! Opsha radio Loja i që vendos djend të kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Ndodhë më dhomë një gjumit O, oh, sigurisht <laughs> Pa tjetër <laughs> Ndodhë dhe me dhe një njës A ty duhet të ndodhë pa tjetër <laughs> Po mund të ndodhë dhe me dhe njës Mez ty, njërës, me shumë jeri... Mund të ndodhë dhe vetëm njërit Kur jan <laughs> Kur jan me roba apë pa roba Po mund të ndodhë dhe me dhe pa Ka të bëjmë me roba, Ka të, dhe... të fjeturit? Jo Jo? Jo Njeri së një shëtë anë që sigur Jo me Jo, po le ollë të në të shpallë lësit Ka të bëjmë me të fjeturit? Po, jo, pa, jo, jo Ka të bëjmë me ja. seksin? Po Me po. seksin Dhe jo vetëm, jo, pra? vetëm jo, jo vetëm, jo feksin jo. Dhe jo me të gjithë është finalizimi i shkëllqyër i një mardoni e seksuale një, Dhe fillon me o Orgasma Jo, jo, pa, jo Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Po jo, jo. Se mendoj falë kësaj mund të shkosh drejt kësaj dite. Iri falë kësaj. Duhet të jesh po shtupa derisa e gjetëm. Betja është ka të bëjë me, me lindjen e një fëmie. Jo jo jo. Po jo. muntza sh... ta hiqim nga kjo. Nuk ka, ka lidhje vetëm në marrëdhëniet raport në çift. Është edhe më e gjerë. Nuk e kanë vetëm njerëzit, duhet po pra, të them. Po për ambientet një lloj stili. Jo jo ja, ja. Er jo. Atë nuk e kanë vetëm në dhjetë. Në jumit, do gjat jumit. Gjat jumit, u nuk ditë ndodhi një gjë aty. Jo nuk është ndër. Jo jo jo. U ndo të të kafshëve me Sadion? Pam. D. Çfarë doje? Djesitia. U ndo të të kafshëve, mos u ndoft qenve? Po, mund të ndodhi. Ësht ajo kur nuk Është kuisia e një femre. Jo, jo. Qeni. Jo. Mos është ngjitja e iri. Çfarë? Qenë ndoft qenë që nuk shiten. Më vjen keq Altin, po nuk e kemi menduar kaq banane. Ka gjona. Kaq banane. Ne zërat tuaj ju po shonin drejt. Mund të transmetohet. Bananet u kaluan atje kur nje etj kur çavirri se kuptova aty nje etj mund të transmetohet nga qeni tek njeriu për shembull ë është një smundje po është po, smundje një seksuale jo smundje tamam jo smundje jo, tamam po nuk, nuk keni me njerën më këtë është parkë smundje po pra të thjesht na smundje jo smundje tamam po nuk mund ta quaj smundje smundja që është smundë unë u dhash një ndim shumë të madhë është kolla e qenit po jo për heu se s'ka të bëj hapja gojës jo Ti thon se është ngjitse. Jo. Jo, ja. ja. nuk e se. Ka të bëj me dashurin, pra, ka të bëj me. Jo vetëm. Po, ha mi orkestra çam mund, po, mund të jetë. Po kur thua, po kur thua ieri mund të transmetohet nga çirim te njeriu. 069 207222. Kur këo transmetohet? Po jo, diska intime, siç po më ndon ti. Jo, s'po më ndon jashtë intime, mund edhe ta përçafosh jeni edhe të dangjësi. Nuk ndos nga përçafimi. Është kruajtja. Jo. Ja. Nuk është emocion. Do të qeni ha ushimin tonë. Nuk është virus, nuk është një kuzhë. Mos ka të bëj me frymarjen. Mos është një. Nuk qeni të, e ke parasysh kur? Nuk janë pleshta. Kur marrin këtë fenë që e bën të kijë mami çu edhe e pulin. Ka fërorjos. Thillon me p pra, a? Jo me p. Me l, me l. Nuk është lpirja. Kur të kafshon qeni, jo do si do. Po të mat atë jeri. Prap tani unë. Kur të kafshon qeni, duhet të bësh tetanozin. Po, po dhe kjo fjare fillon me të Pa pra, dhe fillon me të pra dhe Kusish, është Dhe qente a... vajtë pra, ni... të Për çka të bëjkjo me, me... Pyta olë të mërre <laughs> Për çfar Kjo ka të bëjnë kërvat pra Kjo ka të bëjkjo me, kur, me të Kur dytët dashuruarit Janë të të të të të Tërë tërë tërë tërë Tha jeri ndodhë kjo Pa shkoj të Êshtë me mosh, o kolega, është me mosh Dhe gjë mua Mimi kolega, mimi Po pse vutove fare të njerë Po s'shkëmbën mënera të zgjënimi të zgjënim dhe kishë radio. Jo, ja, nuk është zgjënim, apo është ora që. Do të shum kod, e ke parasysh se un po mendoj çëra shumë këtu seksuale të sensuale dhe ju e keni gjithë <laughs> një fjalë që mund mundi ndodhe njëri që ka pirë çu 2 litra rakia atje. Edhe kjo seksuale, sensuale ndos. Po sfidje ka këndos edhe aty dhe prandaj s'është ajo vetëm. Domethënë nuk ka lidhje vetëm me këtë. Jo, ka edhe shumë gjëra tjera. Jo, e kanalizuat vetëm aty. Mirë. Ju vë ju rrit në mendje vetëm aty. Okej. Ajo e para është një smundje ë uh, nuk është kështu dhe është smundje që të zë, edhe është smundje e trurit. Tam. Po, pa, ashtu. Kafshon qeni i tërbuar dhe tërbohesh. Nuk është kështu, pasaj është mm. një metaforë që përdoret për gjërat e egra në uh -huh. shtrat, skalidje me serioze. Pesërova deri në fund. Po sigurisht i tërbuar çove. Po. <laughs> Bravo koleg. Tërbimi pra, tërbimi. <laughs> tërbimi në shtrat. Po. Po pra, po është metaforë. Ai si ja kanë lajmaj pushim sot. <laughs> nice. Bravo volta. Bravo volta. Ës <laughs> dreçoseve. Pasi më thuait të tërbuar, mendova që mund ta mendoj edhe unë si fjaltë. Nice, okay. Faleminderit shumë. Ju lutem. Çoja e goca. Jo dashë të tërbuar sa volta, po e tërbuar <laughs> edhe kjo. Be on say. I've been drinking. I've been drinking. I've felt you in all the little things to me. I've been drinking. I've been drinking. Can it, you, na -na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na Cigars on ice, cigars on ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, pity, pity, baby, I want you, honey.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 Baby, nah, I don't play Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Disa kuniozitete rrez trupit të njëriot, shpejtësia e të shtimës, studiuesit e kam për logaritur dhe është registruar të jetë 160 km në orë. Rrugaj që bën gjaku... Gjaku një për e elementeve bazë të jetës për shkon një rrug asë më shumë asë më pak se 90 km në ditë. Madjeve të më zemra brenda një dite pëmpon 7.4 litra i gjak. Sasia e djersës Për gjatë gjithjetës të ti, njeri u prodhon aish djersë sa për të mbushur 2 pishina me madhësi të konsiderueshme. Me satarish një njeri gjatë jetës të ti prodhon 25.000 litra djersë. Gërhitja Në moshën 60 vjeçare, rreth 60% e meshkujve dhe 40% e femrave janë të prirur të gërhasin, mirëpo jo të gjithë kanë një gërhitje të zhumshme. Mesatarisht, tingulli i gërhitjes ka vlerën e 60 decibelve që i takon gërhitjes normale. Problematikët e kalojnë pa diskutim këtë shifër, duke kapur vlerën e 80 deri në 85 decibel. Bakteret. Këtë nuk keni për ta besuar asnjëherë, por për çdo centimetër katror të lëkurës, një individ ka afërsisht 32 milion baktere. Megjithatë, një pjesë e mirë e këtyre baktereve janë të padëmshme dhe pa pasoja për organizmin tonë. Gjyra e flokve Si pas shumë studime, shë është përcaktu e se e sa sisë flokve që mund të gjende në kokën tuaj dhe bjondet, kuptoj dhe dëmato naturalet, kryesojnë listën e personave që kanë më shumë flok. Mesatarish, në kokën e një riu gjende 100.000 folikulat të flokut, ku se cila për i tyre është e aftë të prodhoj 20 fje floku, përsa ju përket bjondetve, kjo mesatar e registrojnë në 126.000, kurse njerëzit me njërte e rës floku kanë rreth 100. Mopaq flok prirë të ken kokuqet, për të cilat numri i folikulave që prodhojnë flok është 86000. Rritja e thonjve. E keni pyetur ndonjëherë veten se pse thonjtë këmbës i presim më rrallë se ato të duarve? Sepse thonjtë, të cilët janë më shumë të ekspozuar, rriten më shpejt se sa ata të cilët qëndrojnë të fshehur. Madje edhe midis duarve ka dallim, pasi thonjtë rriten më shpejt në dorën me të cilën ju shkruani dhe në gishtërin më të gjat. Gjurma të gjuhës, nëse doni të ruani identitetin tua i bëni kujdes, mos nëzirë një gjuhën, edhe gjuha dhe gjurma që ajo lë është përcaktuese për një individ, se cili prej neshtë është unik në këtë pikë. Stomak i ri. A e dini se thuajse një herë në 3 apo 4 ditë bëhemi me stomak të ri? Është një mënyrë të thënë për t'ju treguar se veshja e brondhme e stomakut tuaj ndryshon në këtë interval kohor, për shkak pikërisht aciditetit që prodhon stomaku, i cili shërben për të tretur ushqimin. Nëse stomaku juaj nuk do të, të ndrohohet një herë në 3 apo 4 ditë, do të ishte me pasoja të rënda për shëndetin tuaj. Aftësia për të nuhatur. Njëriu për gjatë gjithë jetës së tij është i aftu mbaj mend 50 mijë lloi aromash. This is Club FM 100.4. Standing in a crowd of rum and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything. Yeah. you are Hello, hello, mi se gëni ardhën, krybin e më gjësi doarës të anin 9.39 minuta, unë jam blendit, këtu bashkë me jeri Më gjësi gjitha, më gjësi gjitha, më gjësi gjitha, më gjësi blendit, shumë më rë Më shpia mirë, mirë falim dhe rrit A tini? Më gjësi Sën punët Mirë, mirë, vënde vënda Mirë, shumë mirë, shumë mirë Olë ta Mirë, shumë mirë jam ton Si gjithmonë e tërbuar të <gjubi> jam, Leoni qenësor, pra të këshilohem me kolegu Naltini Sulej Për fjallën tonë të sharadis Poli O jam gati dojen, Për të... dërko, tërbibin ku se ka gjetër olë ta Dërko i qëtë sunat Bjen dhe akord për një fjallë e ka i gjetur er jeta dhe, dhe kort, fiton dy bileta për nasin e plex. Bravo. Lasim kuptohemi më vonë. Ndërkohë që bilardo <laughs> ka thën Franci dhe fiton dy bileta për nasin e Plex. Çfarë ka thën Franci? Bilardo. Bilardo. bilardo. bilardo. Uh, wow. Është <clears throat> <clears throat> <clears throat> sank bravo. Prapë pyetja ishte, kjo lojë luhet me 16 topa dhe 6 porta. Ëh. Mm -hmm. Është një bilardo, është një bilardo. Mirë, le të ju bëj një pyetje tjetër nga lojërat e ndryshme. Dhe është kjo. Në pyetjen sho, nuk kanë bëjë Ah, domethë, më sheh burë, jemi shumë më. Në 2007-n, në, në 2007-n, mm. ky Loitard, tam, u b i pari qysh pas Bill Tildenit që fitonte 4 herë rresht turnamentin mm. e tenisit US Open. Mm -hmm. Në 2007-n pra, kti u bën 4 herë rresht. Që fiton të US Open Cili tenist mm. 0-6-gjitë e nënt 27-12-2 Dërgonë mesajtë të uaj I bjeta këtë fituar 2004-2005-2006-2007 Kushtra Kushtra fitoj mm. Lojën e tenisit US Open Yes Me qemi në kone verës mm. e, Ka paketime të reja nga Pepsi Unë Un, miqdashur Dua të kujtoj se Pepsi tani Ka të paketime jan ndryshe nga më parë. Por ata që duan ta pinë vetëm 1.25 ml e keni njërin? Keni 1.25 L. 1.25 L, po ke drejtë, po klas më elite po se. U bë shumë voga. Okei. 1.25 ml apo 1.25 L. Ah, keni pastaj për ata që duan një keni... po, po, po, po ka... <laughs> <laughs> ta pinë në çift 1.75 L. Mm -hmm. Dhe nëse jeni në grup 2.25 litra 2.25 litra Këto e paketimi të arena të pepsit Paketimi mafra kë 2.25 litra Dhe në se cilin për të rrë 250 ml janë, janë falas mm -hmm. 250 ml janë falas Nuk do të paguane Përto, pepsi, jeto, në gjitho moment. moment Atër, mm -hmm. gota Gjeni Mi... fjallën ton Êshtë send? Êshtë send Êshtë i madha për i vogër? Mendoj, përgjithsisht i vogël mund kete të ketë të mëdhen, por përgjithsisht i vogël. Është për përdorim personal apo mund të ndashme të tjerë? Është për përdorim personal aldim apo mund të ndashme të tjerë? Po, edhe mund të ndash, nuk ka gjë që s'ndahet sotjeri, por mund të ndash. Pa, ka ngjyra që nuk mund të ndashme të tjerë. Ëndan një gjë bash. Po, është vërtet. Këtë mund ta ndash, ndash. Këtë mund, të ndash. Këtë mund të ndash. ta ndash. Tjetër. Hop. E kemi në shpik të? Po mund të kemi edhe në shtëpi, mund të kemi edhe në punë. E ndaj me një shok apo mund ta ndaj me partnerin? Mund ta ndaj me një shok, me partnerin, me partneren, nuk është e thënë. Nuk është një gjë kaq çintensive, kështu që, intime, po që një duhet. Griçet. Jo ja, nuk harh. Mund të griçet? Ëm. Um, nuk son, do thosha që duhet të zhbëhet pa të griçet. Si duhet të zhbëhet? Duhet të bëhet pa të griçet. Duhet të zhbëhet pa të griçet. Nuk mund të griçet siç është. Po mundet një bluzë. Po mund të ishte një bluzë, po sesh. Fillon me p? Jo, paketim, po më thua. Jo, jo. Duhet të shpët, duhet të shpët parë glisat. Po, kë gjë që e bëim për shembull? Po ku e kemi këtë gjë në kuzhinë për shembull? Jo, jo në kuzhinë. Në dhomë gjumi. Jo, dash. Të gjithë kemi një të tillë apo jo? Onë banjë. Jo. Në banjë po mund të ketë më shpesh të tilla. Po në baim mund ket më shpesh. Mund ket më shpesh atë gjë. Më të shpesh, po sepse dĩçka mund të jenë të buta. Mund të jenë të buta, dĩjohë mund të jenë uh, pak të forta. Mund, mdodi, shambull, uh, mund të ndodhi për shembull, mund të ndodhi në, në punë, në një zyrë, mm. ka më shumë gjasë të ndodhi, mund të ndodhi një shkrimtar i pa frymzim, ndërsa është duke punuar për një roman që nuk po ecën e zën. Të mosvon para, para se të përdorësh kompjuterat. Ja. Janë... Kjo është një gjë që është një send që Keni, e bën njeriu. Send apo është një veprim? Se nga këtoj që thua duke të sigur është veprimt është një, ve send bëhet, si një, ve një send që bëhet si pasoj një veprimi Një mm. send që bëhet si pasoj një veprimi Shë Shë Fillon hm? me shë, e sakt Fillon me shë, e sakt Shë këtësar K është grëma tjetër Ja, jo. ja. Shër fillon, shkrimi e pëmëndore Shkrimi, dhe. ja, ja Jo, jëri për e sakt e shër Shë Shë Shë Shë Shë Shë Shë Shë Shë Shë Shë Ti shkemëse për shkakun, një shkrimtar i pafrymzuar shkruan diçka dhe pastaj nuk i pëlqen. Dhe nuk është k gërma dytë. Jo. Emra të letrën e bën shumë. I eria ju. Okej, se kisha dy versione të tëra. Faleminderit. Oh, faleminderit, faleminderit. Kjo pra e merr letrën. E merr këtë letrën e bën shumë. Nis shkru letër. Disa si gjëra, kjo është radio në fakt, s'është më pëlqeu. Kur shfaqja në televizor gjatë kohë. Disa ndaj gjë. Nice, okay, nuk i pëlqeu Oldos, nuk ishte ndër gjë. Po, uh, por më e madhe fort, se si pëlqeu Oldos. Es fundit në listë për. S'mose prapa mendin un, po s'pëlqeu radio. Si në fakt, si fara në listën e njerëzve që duhet të pëlqejn këto gjëra, po hajde bari. Ë, ç'do. Ë. Ja këtu. Olda do shojë një ratë motin se më duhet të ka ndryshuar situata. Mot i është i mirë ieri. Po shih 22. 22 Bëj <laughs> një refresh. Mot i është i mirë në telefonin tim. <laughs> 22 po, të të jeri. <laughs> Ishtë në kompjuter. Po dielli është dukur. Ishte një burr, noyre tek duk. Ishte një burr që kishte kishte okay. një problem, uh, mm. problem fiziologjik. Një problem të Sa vogël. Sa të vogël? Ai kishte shumë të vogël. Problemin, mm. këpuri, pobra, okej? Okay? Po. Dhe shko në bibliotekë, shko në mm. bibliotekë ati se do në të tjene një bibër Për këtë loj problemi Tam. Edhe ja thot asaj vajzës qisha ati dhe banako mm. Thot më falni, thot O s'keni njoj një liber, thot, për, uh, kur, shumë të vogël Eke, mm. vajzë a futet në kompjuter e kërkona në tje Më vjen keqë, thot, nuk e kemi futur akoma Po, thot, nuk e kemi futur akoma, këshumë duket se ka ti të të të të të të të të <laughs> <laughs> Tumbo që se çuando që këmi futo rago. Kemi mbas fan kënim JC jo dhe ju përshëndesim, është 9:46. Mm -hmm. 9:53 mm -hmm. minuta mirë se kini ardhur në programi është klubi më i çësit Klavefem 100.4 Holta. Si ti për ti. Sina Loi përdor një top të hol me diametër 40 milimetra. Ping pongo. I e njështë, wow Faleminderit Oltë a gjedhemi shdashu so, Kjo ishte uh, pyridhja një fundit për sot Për e ka fituar, që fiton të Oltë a? Një butësesi nga në Që fiton të ti? Një orë gjumë Oke, një, një. orë gjumë okay, gjum për Oltën kuajote filloi ishte ishte një topi hol celuloidi që ka diametrin 40 mm dhe ajë ka gjetur menjëherë që është fjala për ping-pongun mirë faleminderit kanë djegë edhe pyetjen e fundit për sot mirë për që... Roger Federer ka thënë Lisa bravo fiton dy bileta për nocin e flex se dashara juaj ishte fjala shuk shuk leja fiton një kolingë Pepsi një shuk letre ande mm. po thosh një shkrimtar për shkakun se cilë të cilët nuk po ecën një, një fillon ai bën shuk ato Edhe shikon që e ka koshin plot Ose filloni i hedhë në përdom Gjitha ndej Bravo, bravo është mm. të do mëzdojshme nga njerë Dje O shikoja mm. Më bërë shumë shqipe Kjo s'ka lidi me ansi që po flisim dirta një Po Ishte te kë Te kë lapë si pika lë Nuk e di Nisi një shkrim Nga Zotja Andi Andi Betia. Andi Betia ka punuarish drejtori informacioneve në Argon Channel. Channel. Jo, është thjesht për më bëri përshtypje për shembull titulli shkrimit. Mm. Ilir Metas me mund të pres me brek ulur. E kam patur dhe ajo që këtu në Vlorë. Çfarë thotë kjo? Çfarë thotë kjo? kjo? Po lejoja, thosh ore. Me seriozisht e kanë thënë. Duhet se ti mund të, domethënë kjo është një metaforë sigurisht, nuk nuk bëhet fjalë për, për Ilir Metën mm. që të heqë brek atë domethënë edhe kur e lexoje ishte te po, me kejs branda po me xhamelie sepse thoshte ideja kam qe nuk ka te bëj me me agon me jo jo s'ka te bëj me agonin s'ka lidh fare ka te bëj zjedit. me, me zgjjedhit dhe me po, me këtë domethën marrëdhëniet politike me këtë po thonë po s'ka një shprehje tjetër po pra s'mund të pres me brek ulur është titull ky për përshkrim mm. edhe kur e lexon brenda pasaj thos so, s'mund të pres me brek ulur dhe me krem në dorë Edhe krem. Edhe krem në dorë. Që nga më të thalla më të. Imagjinoanda si. Si nga gojash krem. Ishte konsistencë gojash krem. Njëra a e po pikëzës tash, tash. Shkruaj një riu kështu, po nuk mund të përdorosh një metaforë tjetër se ka një kështu. E kupton se më çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për mm -hmm. dhe dhe dhe dhe dhe pa, pa. për seksomoseksual, domethënë, që i lin meta. Dhe... Pa pa pa. Pikëzës. ë, uh, më shumë për shumë përshtypje, thënë, prisën sikmë më më cilësisht kështu, një farë etike tani se Likërishme Mës... Lirmeda së mund të presë më brekullë Dheshëta ka lapsë e ndorë të... a i du të Nesëm Kështu, kjo është ndoshta ku Ka vajtër, ku ka rënë Ku ka rënë brekat si po. Do të kthejmë i nesër në krybin e mqesit Me më shumë, shpresojmë dhe atërë atërë atë jeni gjithë mirë Dhe të keni nveshur të mbathurat Po, po Edhe <laughs> kremë i ndorë Kremë plash i shokë Kremë i nesë, qau Gjur papshim